Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil Rádióban, az FM 98 on Köszöntöm neked, Géza vagyok, a két vendégem van Tomka János és Szalai Zolt, mind a ketten a Keve társaságtól keresztjén vezetők és üzletemberek, üzletemberek társasága. társasága. Ez eleve egy nagyon izgalmas dolog, hogy... hogy létezik egyáltalán ilyesmi hisz a, a, a, az üzletemberekről, bankárokról és, és vezetőkről, hát legalábbis a sztereotíp benyomás az embernek az, hogy hát nagyon távol vannak attól, amit, amit, hogy mondjam, spiritualitásnak vagy vallásos gondolkodásnak lehet nézni, hisz az egész mondjuk a versenyről szól, meg a szerzésről, stb. stb. De ez a szervezet, ez nem új, hanem most november 30-án ráadásul 25 éves és el kell mondanom, hogy Tomka János az 94-től 2000-ig és Szalai Zsolt 2004-ig és Szalai Zsolt pedig most az elnöke a társaságnak, úgyhogy ha valakit erről kérdezhetek, akkor a legilletékesebbek vannak itt. Tomka János vagyok, jó napot kívánok! Én 93 előtt Németországban dolgoztam, 81 és 93 között, és akkor Németországba kerültem kapcsolatba ö, olyan nagyon jó keresztény, üzletember szervezetekkel. Elkezdtem érdekelni, van-e ilyen Magyarországon. Van. itt lévő barátaimat kérdeztem, nem találtunk, aztán hazajöttünk 93-ban, és érdekes módon 94-ben pedig az akkori ügyvezető, akit más csatornán ismertem korábban, ő keresett meg, hogy nagyon örülné, ha belépnék a társaságba, és akkor így ez a kettő találkozott mm. egymással. És akkor még a hős úgy volt, hogy egy napon lettem a társaság tagja, a vezetőség tagja és elnöke. <gül> akkor még ezek szerint a társaság kicsi is volt? Igen. Hány ember kezdte ezt, tehát tulajdonképpen? Akkor 11 ember 11 volt, 11 amikor ember. meghívta És mi volt a, most mindjárt egy pillanat azért ezért érdekel, hogy ez egy, ez egy közösségből indult ki, vagy egy baráti társaságból, hogy mi össze ezt a 11 embert? Hát az, azok zömmel az ismerték egymást, ezek keresztények voltak, többnyire egy talán református gyülekezetből, mm. de volt más felekezetből is, de ez volt az öme, és ők, ők így a 90-es évek elején elkezdtek vállalkozni. Uh -huh. És ő, hát szembesültek azokkal a, azzal a problémával, hogy hát itt segítségre van szükség. De először az volt a cél, hogy egymás segítség. Megérteni azt, hogy hogy, hogy lehet ebben a nagy, a, akkor még zavarosabb volt bizonyos szempontból a gazdasági életben. Hát most sincs könnyű. De hogyan lehet ebben eligazodni, hogyan lehet a keresztény elvekhez hű maradni, mm. és így indult, hogy őszintén beszélgessenek. Kaptunk-e, kapott a társaság ehhez külföldi segítséget. Van a, az ilyen típusú társaságoknak egy Európai Szövetsége, amit úgy hívnak, hogy Európartners, mert mm. van egy világszövetsége, CBMC International, E, és az akkori e, európai elnök, ügyvezető elnök sokat jött Magyarországra, és ezekbe a közép európai országokban személyesen rengeteget segített a felépítésben, uh -huh. és akkor 92-ben lett önálló társaságá. De, és mindig az is nagyon fontos cél volt, hogy ne csak magukkal foglalkozzanak, akik éppen benne vannak ebben a társaságban, hanem a kezdetektől, ami nagyon szimpatikus volt nekem, ö, rendeztek különböző előadásokat, uh -huh. kávéházba rendezvényeket, érdekes előadásokat tartottak, és oda meghívták a kollégáikat, ö, üzlettársaikat, ö, a, a, olyan embereket, akik nem keresztények. Uh -huh. Mik a leg, hogy mondjam a leg, mi a legnagyobb kihívást tulajdonképpen éppen és vallásos emberként? Szalai Zsolt vagyok én is köszöntöm a hallgatókat. Én úgy gondolom, hogy talán az egyik legnagyobb kihívás az az, hogy Isten igéje a Biblia mindenre megadja a választ, ami a minden napunk, uh -huh. napjainkban üzleti területen, családi területen, személyes dolgainkban kihívást jelent számunkra, viszont a válasz nagyon sokszor ellentétes azzal, ami a világban egyébként elfogadott, vagy uh, működik. Mond, példákat uh, is mondtad. Mondok egy egyszerű példát. Uh, Jézus ugye, koradnak adnak neki egy, uh, egy dénárt, megkérdezik, kinek a képe van uh -huh. rajta a dénáron, azt mondják a császári és akkor azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a a Istennek pedig, ami ér. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy meg kell fizetni az adót, például uh -huh. rendesen adófizetőnek kell lenni. A saját jövedelmem, a vállalkozásom jövedelme után is, és hát azt tudjuk, hogy a világban, és most nem szeretnék Magyarországra korlát, az a világban egy komoly iparága van annak, hogy, hogy lehet az adót elkerülni, és uh -huh. hogy lehet ugye, megúszni az adófizetést. Tehát egy ilyen egyszerű igen, igen. kontraszt. Vagy például a Biblia azt mondja a személyes életünket, mondjuk, hogy ha az ember egyszer megházasodott, akkor próbáljunk meg kitartani a felesége uh -huh. vagy a férje mellett. A mai világban pedig a gyermekeknek több mint 50 a uh -huh. egy szülő által vezetett háztartásban nő fel. Uh -huh. Az, ha már itt tartunk, mert ugye ez nem tűnik az üzleti élethez nagyon kapcsolódó, de talán mégis, hisz azok az emberek, akik egész nap dolgoznak, hajtanak a pénzért, talán el is anyagolják a családjukat sokszor. Igen, igen, és sokszor ez vezet ahhoz, hogy mm -hmm. szétesnek a családok, így van. Tehát itt is ugye megfelelő egyensúlyt kell megtalálni és ebben is tud segíteni a, a Biblia, hogy uh -huh. megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, de a világ megint nem esrugalja, a világ megint azt mondja, hogy hát szerezzünk minél többet, Igen. amíg lehetőségünk van rá. Nagyon is kapcsolódik ez a kérdés Tunkánc. a Igen. vezetéshez és a Igen. vezetéshez és a Igen. munkában való helytálláshoz, mert azért azt fölismerték a leg egy teljesen általános világi szervezetekben, fölismerték, hogy Igazából azokra az emberekre számíthatnak, hosszabb távon, stabilan, jól dolgozókra, akiknek fix családi hátterük van. van a mögöttük. Ezt felismerték. Másrésztől sokszor munkahelyek okozzák azt, hogy belehergelik az embereket, hogy elhanyagolják teljes mértékben a családjukat, és jönnek a vállások, és a kudarcok, mm -hmm. és így tovább. Például és... mit egy olyan helyzettel, ami, ez mondjuk egy lehet, hogy egy kicsit oldalról jövő kérdés, hiszen nem biztos, hogy a kifejezetten a vezetőknek a problémája, de például én azt láttam, és arról panaszkodnak nagyon sokan, hogy akik nagy multicégeknél dolgoznak, az a 40-es korosztály, ott van egy nagyon erős kiégés, és hogy mondjam, elhasználódnak az emberek, főleg a nők, és és néha még kisrúgják őket, mert elhasználódtak. Tehát eléggé, hogy mondjam, durva, ö, ö, emberileg nagyon, hogy mondjam, kegyetlen folyamatokat lehet néha látni, hogy, hogy aki, aki kiégett, nem tud teljesíteni, nem akar lépést tartani, mást akar, az, az attól gyorsan megválnak, és keresik a, mindig a friss, fiatal szakembereket, akik talán kevesebb ér, de legalábbis élet teltelien megcsinálják a munkájukat. Ez szerintem ez egy vezetési, én lesz azt mondom, hogy vezetési hiba, hogyha egy cégben belül ez történik. Igen, van egy ilyen vicces mondás. Egy és egy gyerkölcsi egy nagyon megkérdő leszhető hozzáállás mutat. HR tanácsadótól hallottam, hogy manapság úgy szól egy hirdetésük keresjük azt a 35 évnél nem idősebb akik legalább 20 éves szakmai tapasztalata van, és ezen belül legalább 10 éves felsővezetői. Mm. Tehát így állnak hozzá Igen. sokszor a cégek, hogy kell a fiatal szakember, Igen. akit lehet ugye éjjel-nappal dolgoztatni, meg hétvégén is, még nincs ugye családja esetleg, Igen. nincs úgy lekötve, bírja még ezt a, ezt a történetet, viszont jó lenne azért lenne tapasztalata is, Igen. mert az se árt. Igen, ez egy, ez egy komoly vezetői probléma. Én látok azért jó Példákat is, hogy vannak, mostani munkám tanácsadóként dolgozom, és közepes és nagyobb magyar cégeknek. És ott látom, hogy a jól dolgozó középkorú munkatársakat, akik régóta ott vannak a cégnél, uh -huh. akár alapítás óta megbecsülik, és, és látják, uh -huh. hogy rájuk lehet építeni ők a cég gerincseit. Tehát vannak ilyen, ilyen jó példák, is, én úgy gondolom. De ez valóban probléma amit említett, és a KEVE Társaság például ezt felismerte, és ezt a problémát is ezért alakította meg. Ez, ez, egy, ez a legújabb szolgálati területünk, az a KEVE Vezetői Akadémiát, uh -huh. amiben már fiatalokat, tehát a pályakezdőket, de még egyetemisták is vannak rajta pályakezdőket, akik kereszténynek vallják magukat, és a legkülönbözőbb területeken dolgoznak, legkülönbözőbb cégeknél, iparákokban, és legkülönbözőbb felekezetőek. Uh -huh. Segítünk fölkészíteni arra, hogy hogyan tudnak helytállni ebben a környezetben. A, mi van azokkal az emberekkel, a vezetőkkel, akik mondjuk... Jó partnerek a, a kevés tanácsadók. Tanácsadók? Mm. Hogy minek? Mi, milyen szerepben mm. jelennek meg a kevének a tagjai tulajdonképpen? Igen, célszerű szerintem helyre rakni, mm -hmm. mi a keve pontosan. Igen, igen. Ugye ez egy missziós szervezet tulajdonképpen. Egy olyan missziós szervezet, ami ebben a küldetésükben az került megfogalmazásra, hogy Isten szeretetét és minden hatóságát elvigyük a mm -hmm. vezetők felé, a vezetői felé és azt az üzenetet, hogy van egy személyes megváltójuk Jézus Krisztus. És ezzel beengedik magukat? Nyilván. M mert azért ez, ez, ez hogy mondjam, szóval úgy tűnik, hogy azért egy üzleti közegben ez, ez, ez egy ilyen, hát elég meredek föllépés. Hát ez nem úgy történik, hogy Igen. mi bekopogtatunk, hogy uh -huh. ez az üzenetünk, hanem uh -huh. mindannyian dolgozunk valamilyen területen, valahol, uh -huh ahol kapcsolatokra teszünk szert, uh -huh. és ott az emberekkel elkezdünk beszélgetni, uh -huh. és minél mélyebb a kapcsolat, annál mélyebbek lehetnek ezek a beszélgetések, uh -huh. és általában mindig vannak olyan lehetőségek, hogy az ember elmondja, hogy ő keresztény, és miért keresztény, és miért választotta ezt a... És meg tudja mutatni, a, hogy ő hogy tudta azt megvalósítani, úgyhogy az működőképes legyen. Így van. Jó uh -huh. esetben akár az embernek az életén is kirajzolódhat az, hogy hát te uh -huh. miért csinálod ezt máshogy, mint a többség? Uh -huh. Mi az oka? Tehát sokszor uh -huh. ez is egy, egy lehetőség. Ezért mondjuk azt, hogy tulajdonképpen mindenki egy nagy követ, ott, ahol van. Sokszor van egy ilyen félreértés az emberek között, amikor megtérnek, és Jézus mellett teszik le a boksukat, akkor úgy gondolják, hogy nekik valamilyen lelki munkát kell végezni, lelkész, uh -huh. diakónus, bármi uh -huh. ilyen dolog. Nagyon szép ez is, de mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok keresztényre lenne szükség uh -huh. a munkahelyeken, ott, ahol egyébként uh -huh. nagyon sok ember van, és ott lehetne bizonyságot tenni, ott lehetne uh -huh. elérni az embereket, ezt is próbáljuk tanítani a misszióinkon keresztül, és mi igazából, az egyik fő része az, hogy a keresztény testvéreket készítjük fel a misszióinkon keresztül, a képzéseinken keresztül arra, hogy ők a mindennapokban megállják a helyüket. Uh -huh. Igen, ugyanakkor nem rejtjük véka alá. Tehát mindig igyekszünk nem nyomulni, de ugyanakkor nem rejtjük véka alá. Amikor elindítottuk, még 98-ban egy sorozatot a Hilton szálludába reggeliket kezdtünk szervezni felsővezetőknek. Kezdet időszakban e, hát a, me, megjelentek, több mint a fele nem keresztény volt, uh -huh. és úgy hívogattuk ezeket az embereket, hogy ezekkel kapcsolatban volt. De mégis a kevet tagjai azok már jelentős szakmai múlta rendelkeztek. Igen. Nem? Tehát magyarul ebből a szempontból teljesen hitelesek. Hát erre törekszünk. Tehát egy, egy, egy, erre másik, egy másik vezetőnek vagy üzletembernek nem tud meghívni. Ha, meg ha, tud ha látja, hogy kik a tagját kevének, akkor azt mondja, hogy oké, okay, az olyan, mint én, tehát ö, csak mégis valamit másképpen gondol. Így, így van. Mm. Tehát ezért ez roppant fontos mm -hmm. szempontnak tar, ö, tartjuk, hogy, hogy mindenkinek, ahol lehetősége van, ahol kapcsolódási pontjai vannak, és ezt tapasztaltuk, és, hogy, hogy ez nagyon szívesen beszik. Tényleg a legkülönbözőbb szektorokból, felsővezetők, egyetemekről, vállalatoktól, minisztériumokból uh -huh. jöttek az első alkalmakra, és akkor megfogalmazták teljesen a kereszténységen kívül álló emberek, hogy nagyon jó volt a rendezvény, és külön köszönjük, hogy azt mondtátok, arra hívtatok, ami lett. Hát, mi nem mást mondtunk, hogy mire hívjuk őket. Tehát ez nem, nem egy ilyen marketing dolog, szóval, hogy, hogy valaminek el akartak adni egy gondolatot. Vagy egy, egy, és külön megköszöntünk, uh -huh. előre mondtátok, hogy ez uh -huh. és, és hogy, hogy nagyon jó. Tehát volt. Ez a nyitottság, igen. Egy fontos uh -huh. alapelvei ezeknek a rendezvényeknek, ahol keresztények és nem keresztények együtt vannak, és egy-egy témát beszélünk. Sokszor uh -huh. egy előadást, egy felvezető előadás, is utána kérdések mentén beszéljük meg ezt a témát, hogy azt mondjuk, hogy mindenki elmondhatja a véleményét. Tehát mi nem mondjuk azt, hogy mi is elmondjuk a mi véleményünket, hogy a Biblia mit mond uh -huh. erről a dologról, de ha valaki hoz egy másik véleményt, azt nem mondjuk azt, hogy neked nincs igazad. De ilyenkor, hogy mondjam, ki lebegtetik ezt a gondolatot? Tehát, hogy mondjam, nem próbálják lezárni, hogy akkor egyfajta, hogy mondjam, egy igazsággal úgymond? A végén lezárjuk, tehát Igen. a rendezvények uh -huh. így lesznek kerekek, uh -huh. hogy van egy felvezetés és van egy lezárása, de közben szabadon lehet a véleményt mondani és törekszünk a kapcsolatra, uh -huh. sőt, ilyenkor alakulnak ki nagyon jó parázsbeszélgetések, amikor különböző világnézetek uh -huh. összecsapnak egy-egy témában, és azért azt látjuk, hogy akik eljönnek hozzánk, nyilván ők azért érdeklődnek már az iránt, hogy na mit mondhat a Biblia, mit mondanak a keresztények ezekről uh -huh. a kérdésekről. Sokszor elgondolkodnak azokon, amit egy-egy amit uh -huh. ige felolvasunk, és azon úgy elgondolkoznak, hogy jé, Tényleg ez ilyen praktikus, én nem is gondoltam volna, hogy a ilyen praktikus tanácsokat tud adni. Amikor elkezdtek ebbe a közegben mozogni fiatalemberként, akkor már ö, a vallás dominált az életükben, vagy ez később jött hozzá. Ez a kés, kérdése első fele, a másik, hogy ha igen, akkor ö, hogy mondjam csak, mennyire... Volt esetleg meglepetés az, hogy egy olyan közegbe kerültek bele, ami, de gondolom, ez lépésről lépés, az ember tanul, elvigz az mert mit tudom én, kap egy képesítést, akkor nyilván az szerint fog munkát vállalni, és bekerül egy vállalati, vagy pláne nagyvállalati közegbe, vagy, vagy, vagy egy irányító szférába és egy csomó olyan emberrel, akinek a motivációi egészen, hogy mondjam, nyersen az érvényesülés, vagy pedig a pénzszerzésre irányulnak. Tehát én magamban itt hirtelen beleképzeltem, hogy én mint fiatal ember mondjuk, mondjuk tanultam mondjuk egy szakmát, és akkor belekerülnék, és akkor egyszer csak ott állam magam, hogy olyan emberek vesznek körül, akik hát tulajdonképpen E, hogy mondjam, csak mint vallásos vagy spirituális gondolkozás ember, hát mondjuk úgy, hogy nem a legszívesebben barátkoznék. Hogy ez egyáltalán realitás? vagy van ebbe, ebbe valamiféle a e, realitás, mert én csak magamból indultam ki most, e, Nagyon összetett éppen a kérdés. Tehát e, általában akik ebbe belekezdenek, én, ők már hitvalló eh, keresztények. Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy eh, mi is, is rengeteget tanulunk ezeken a, eh, a rendezvényeken, fórumokon, beszélgetéseken eh, keresztül. Mi magunk nagyon sokat tanulunk eh, belőle. És azt tapasztaljuk, eh, tapa, tapa, hogy nagyon sok embernek a, a Társaság tagjai közül, pont a keve társaságon keresztül esetleg egy névlegesebb, vagy egy olyan távoli kereszténységből lesz egy valóságos. Uh -huh. Ezt is megtapasztaljuk uh -huh. nagyon sok esetben. És a, más, a kérdés másik felére pedig azt tudom mondani, hogy, hogy persze tapasztalom közömbösséget. Én, én nem emlékszem rá, Ö, ö, ö, hogy kifejezetten ellenséges lett volna a magatartás. Mm. Én, én nem tapasztaltam abban az időben, amikor a vezetője voltam a társaságnak, azóta is aktív mm. van benne vagyok. Azt tapasztaltam, hogyha az ember törekszik valóban arra, hogy ő hitelesen élje mm. meg az életét, és nem a munka helyett próbál, bizonyos keresztény szlogeneket elültetni az embereknek a fejében, hanem rendesen csinálják a munkákat. Utána nagyon sokféle lehetőség van arra, hogy az emberek, a, a, az üzlettársak visszakérdeznek. És, és számtalan eset volt olyan, amikor meg tudtuk hívni embereket ilyen nagyobb rendezvényre, és a következő üzleti tárgyaláson ők hozzák elé, mi nem ők hozzá a téma, de jó volt az a múltkör is, ez az üzenet. És hogy van ez? Ők, ők hozzá elő ezek ezeket a témákat. Ez egy mondjuk egy vállalkozónak vagy tulajdonosnak az üzleti céljait, hogyha találkozik ezekkel a gondolatokkal? Hát nyilván akkor, hogyha ő maga is megváltozik. Ugye a élő hitre, keresztény élő való jutásnak az egyik motivum az újjászületés, ami azt jelenti, hogy egy új ember születik tulajdonképpen Jézus Krisztusban, és hogyha ez ő egy vállalkozó, akkor nyilván az a vállalkozásával kapcsolatban is át kell gondolni a, a életének a korábbi dolgait. Ismerünk olyan üzletembert, üzletembereket, akik elég időskorukba, tehát mondjuk 50 éves koruk felett tértek meg, és, és, és látszik az, hogy teljesen más prioritásokat raknak most uh -huh. az üzleti területen is maguk elé, mint amit korábban nem megtért emberként tettek. Tehát Igen. ez, ez Igen. nyilván... Ez befolyásolja a... egy egész vállalkozásnak, a, hogy mondjam, csak az irányát is akár? Abszolút. Ja. Abszolút, is, és... És ő... le, lehet, tudnak valami, nyilván nem kell konkrét, olyan értelme, konkrét, például mondani, egy teljesen név, névvel, uh -huh. hanem amikor valahol ez, ez látszott, hogy valakinek, nem tudom én, eddig ebbe utazott, és akkor egyszer csak kinyílt a figyelmem, és, és, és valahogy azt a tudást egy más irányba jobban fel tudta használni. Igen, tehát erre is nagyon konkrét példáink vannak néhány éve ezelőtt teljesen világi körül. Ugyanígy barát, a üzlettárs hívta, hívott meg egy hölgyet, már 50 felé volt, vagy 50 körül. Hát 55 volt már. Akkor, akkor már 55 volt. Vagy 50 uh, uh, és 55. Között. És nagyon, nagyon bankban is dolgozott, uh. trénerként is dolgozott, különböző, nagyon uh, jó uh, szakmája volt, de az élete, és ahogy, ahogy berendezte ezt az egészet, az, az nagyon kaotikus volt. Uh. És be, bekerült ebbe a kevet Ársaságba barátságok alakultak ki, hát nála hihetetően lehet látni, hogy tényleg ugye ez a megtérés, amit szoktunk mondani, ez a gondolkodás módnak egy teljes megváltozása. Uh -huh. és, és azóta teljesen alárendeli ö, a, a munkáját, üzleti tevékenységét az, ezeknek az elveknek, a, amit korábban nem is ismert. Uh -huh. Igen. Ezt a történetet tudtam volna is elmesélni. Mm -hmm. Illetve e, tudok olyan vállalkozásról, keresztény e, vállalkozásról, amelyik azért e, váltott piacot és részben tevékenységet, mert rájött, hogy azokat az elveket az adott piaci szegmensben és tevékenységben nem tudja e, mm. e, érvényesíteni, és azt mondta, hogy inkább a hozzá hasonló üzletembereknél lesznek egy, egy, egy fogozattal mm. kisebb autója, meg kisebb háza, de ő szeretné, hogyha a, ezeket az elveket tudna érvényesíteni. A, igen. még eszembe jut az, hogy, hogy említettük, hogy vannak teljesen új emberek, úgy mondjuk, de én a saját életem is tudom mondani, én már rég keresztének hallottam magam, és így ezeknek az elveknek megfelelően élni, de nekem is <coughs>, rengeteget számított az, hogy bi konkrét üzleti döntéseket egy nagy, <coughs> a világ egyik legnagyobb is tanácsadó cégénél dolgoztam különböző vezetőbeosztásokban, hogy meg kellett hozni ö, döntéseket, és az adott erőt, bátorságot, hogy meg tudjam hozni a, a, a döntést, hogy, hogy ezekben a tapasztalatokban, gyakorlatokban, elvekben megerősödtem, és sokszor, több, több olyan szituációm volt konkrétan, hogy egyszerűen a munkatársaim nem értették, miért hozom meg ezt a döntést, amikor ez nagyon jövedelmező, uh -huh. ez, a, ez a tevékenység. Én meg láttam azt, hogy viszont kezd a minőség romlani, uh -huh. és nem... És, és nem, ha, ha azt nem tudjuk megőrizni, akkor hiába jövedelmez akkor nem szabad csinálnunk. Uh -huh. Vagy be ö, egyik ügyfelünk ö, ö, a KPMG Akadémián nagyon nagy programot csináltunk a, a számukra, és ő be akart rakni egy oktatót. És, nem, és ö, mondtuk, oké, okay, megnézzük szakmailag, kiderült, hogy nem szakmáilag lehet, hogy jó, de ideológiak borzasztó probléma van. És e, vállalhatatlan ideológiailag. Uh -huh. És az, az konkrétan most tegyek, ne nem nem. hogy de hogy mit jelent például az, hogy mondjuk egy. Megmondom őszintén, erről elbeszélni a szientológiai Aha. egyházhoz kapcsolódó vállalkozásnak volt a tagja. Értem, tehát ő ezt valami fajta. Én térítő, ezt fölismertem a szándékkal használt Fölismertem a ugye. beszélgetésből, mert Aha. olyan terminológiát használt, amit. Aha. És hát erre is szükség a társaság, hogy uh -huh. erről tudjunk egymásról. Uh -huh. hát ezekről képzéseket tartottunk, hogy általában miről van uh -huh. szó. Utána leellenőriztem, bár vannak adatbázisok, nyilvános uh -huh. adatbázisok, hogy kik kapcsolódnak ehhez, és megigazolódnak, hogy igen. Uh -huh. És akkor meg kellett óriási nehéz döntés hozni, de meg... Meghoztam. Uh -huh. Nagyon hálás vagyok érte, hogy a, a kpmg ben a kockázatokért felelős vezető, uh -huh. illetve akkor partnerünk volt még a Budapesti Műszak és Gazdaságtudományi Egyetem. <coughs> a az a, egyik dékán, őket is megkérdeztem erről. Uh -huh. És mind a kettő megerősített, ezt nem pállaljuk. Uh -huh. A mindig azon mondokodom, hogy nekem az egyik kedvencem a hodánynak van a Jézus és a kufárok, és hát ez a kufárok, ez, ezt mindig úgy értjük, hát a kereskedők, a kufárok, ugye? Persze ezek a templomban kereskedtek, és ott, ott, ott aztán tényleg nem volt, lett volna helyük. De ami nagyon érdekes, ugye, hogy Jézus ebben a kérdésben nagyon, nagyon radikálisan és nagyon nagy haraggal lépett föl tulajdonképpen. És azért ez elgondolkoztató, hogy vajon mi az, ami, ami egy, egy üzletembert megment attól, vagy elválaszt attól, hogy ő egy, egyfajta ilyen kufár legyen, akit tulajdonképpen ö, ö, ö, ö, hát rosszat fog csinálni. Tehát egy, egy elítélendő ö, lesz az, amit csinál. Van a kevetársaságnak egy olyan Igen. szolgálata, hogy isteni pénzügyek, uh -huh. ami arról szól, hogy a biblikusan hogy kell a pénzügyeket kezelni. Legyen ez a sze saját személyes pénzügyünk otthon Ajj. a családban, vagy pedig akár a vállalkozásunkkal kapcsolatban, uh -huh. hogy milyen elveket kell követni. És e, ennek az egyik alapvető e, mondata az az, hogy a pénzügyi problémák, a pénzkezelés az alapvetően lelki kérdés, nem pénzügyi kérdés. Miért? Azért, mert a, amilyen a lelkünk, amilyen a lelkületünk, uh -huh. az kirajzolódik a pénzügyeinkben. Uh -huh. Azt mondják, hogy ha meg akarod ismerni egy embernek, hogy mire helyezi a hangsúlyt, akkor nézd meg, hogy hova költi a pénzét, nézd meg a bankszámlájáról, hogy uh -huh. hova költi a pénzét. Vagy a hitelkártyájáról uh -huh. például, hogy hova e, mennek a költések. E, és ugye Jézus azt mondja egy beszédben, hogy nem szolgálhatunk két Istent, nem szolgálhatunk a Mamonnak és az Úrnak egyszerre, tehát vagy egyiknek szolgálunk, vagy másiknak szolgálunk. És ez is egy fontos dolog. Tehát a pénzzel az embernek foglalkoznia kell, ha vállalkozó, ha nem vállalkozó. Mindenképpen minden nap pénzügyek, döntéseket, kisebb-nagyobbakat meghozunk. A kérdés az, hogy milyen elvek vezérlik ezeket a döntéseinket. Ha a pénz szeretete vezérli, akkor nyilván kufárok leszünk, hogyha ennél a uh -huh. példánál maradunk, és minden lehetőséget megpróbálunk megragadni, hogy pénzt keresünk. Ha viszont... Nem a pénz szeretete vezérli a döntéseinket, hanem például e, Isten szeretete, Isten követése, akkor nyilván tudunk olyan döntéseket hozni, amik elsőre, ahogy az előbb János is említette, elsőre rossz, e, gazdaságilag rossz döntésnek uh -huh. tűnnek, de morálisan és erkölcsi oldalról teljes mértékben igazolhatók, és hosszú távon e, megigazolják a döntést. Sokféle értés is van ezen a területen keresztények között is, meg a keresztényekről is nagyon nagy fényértések vannak. Sokan úgy ismerik egy fontos pál apostoli intést, hogy minden rossznak gyökere a pénz. Nem ezt mondja. Minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Ezt a kifejezést uh -huh. ő használja. És ez egy fontos dolog, hogy vannak olyan keresztények, akik a gazdagság evangéliumát hirdetik. Ha keresztény vagy, akkor Isten megállt. Igen, ezt, ezt hallottam. Vannak, és el, és vannak, erre óriási üzletet. a ahol ez, egy ilyen, ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen bizonyságként használják arra, hogy Pont ők jó úton járnak, hogy Így van. jól megy az üzlet. Így van, és, és üzletet csinálnak uh -huh. a kereszténységből, ez az egyik véglet. A másik véglet pedig, akik a szegénység evangéliumát hirdetik, uh -huh. Akkor vagy keresztény, ha szegényebben élsz, mint a templomegere, az egy önmagában egy bizonyíték <gül> már arra, hogy keresztény vagy. És mi pont ebben, a, de a Keve Akadémián is, meg ebben a Kompasz szolgálatban is, nagyon nagy hangsúlyt fejtetünk arra, hogy mi a sáfárság evangéliumát mm. kell követni. Kinek, el... mi kell, igen. Ugye a egy mm -hmm. nem ismerős szó, de az, az jelenti, hogy a sávhár az egy gazdatiszt, egy menedzser tulajdonképpen. Menedzser, a vagyon nem az övé. Ügynök. Rá van biztos. Ugye ez a történet, hogy az egy talentumot, Például egy talentum, abból egy talentum. azt megőrzi, elveszi, Így vagy van. gyarapítja. Igen, igen, igen, igen. Így van. Így van. És ezt ez tartjuk nagyon fontosnak. Uh -huh. De, hogy amit kaptunk, lehetőségünk van, az, hogy használjuk fel. Na most a mai világban van egy van, hát most pláne utóbbi időben állna hogy hatékonyság, hatékonyság, a far megyek, mert ugye mihoz képest, tehát ugye eleve szerintem közgazdaságilag sem állja meg a helyét, csak úgy kijelenteni, hogy Igen. mondjuk Magyarországon nem olyan hatékony a munka, mint máshogy, mert hát ha az árviszonyokat eltorzítjuk, mondjuk, és egy vállalat, nem tudom én, mondjuk Németország vagy Amerikába ö, csapolja le a, a, a, a, a belső tevékenységének a hasznát, vagy egy, vagy egy offshore helyen, akkor, akkor pénzügyileg lehet kijelentő, hogy hatékony valami, vagy nem hatékony. De nem ebbe akarok belemenni, hanem van egy ilyen, egy ilyen fét is a mikorunknak, ami, ami a fejlődés. Tehát, hogy állandóan bővülni és fejlődni kell, növekedés. Növekedés. növekedés. És hogy állandóan mindig a GDP-nek növekednie kell, a vállalatoknak, a bankoknak állandóan növekednie kell. És nekem az a két dolog az, ami ebben engem zavar. Az egyik, hogy sokszor úgy tűnik, hogy ez a növekedés ezt egy olyan pénzügyi, hogy mondjam, konstrukcióból vezetik le, amiben a kamat, Túlságosan nagy szerepet játszik vagy a kamat jellegű dolog. Tehát Magyarul, magyarul annak az állandóan nyújtani kell a dolgokat ahhoz, hogy azt a kamatot is vissza tudjuk fizetni, és az valószínűleg ezzel együtt a tényleges teljesítő képességnek a határait feszegeti. A második másik pedig az, hogy, hogy miért kell, miért szükséges az, hogy egy áll, mondjuk egy, egy vállalkozás mindig bővüljön. Miért nem maradhat meg egy normális szinten, és miért nem lehet elégedett? Tehát ezek ez a megelégedettség, uh -huh. vagy ez az elégedett, elégedettséget hiányolom, Tehát, hogy mindig többet, uh -huh. többet, nagyobbnak lenni. Miért kell a Volkswagennek nagyobbnak lenni, mint a toyota hogy vagy a toyota mint a volkswagen -nek? Nem mindegy. Igen, ez nagyon rátapintott a dolog lé lényegére. Uh -huh. A kompassz szolgálatból is ezt mondjuk, hogy a kulcsa annak, hogy a pénzügyi rendben legyenek az a megelégedettség. Uh -huh. Ha kizárjuk, ugye azokat, az impulzusokat, amik ugye minket folyamatosan fogyasztásra vezetnek. Belső... És ez már egy, egy... Ugye? igen igen uh -huh. uh, közgazdasági oldalról. Hát én hosszú ideig banki területen dolgoztam uh -huh. uh, munkatársként is, felsővezetőként is, tehát látom, hogy mi történik, ugye ezen a ebben a világban, és tényleg folyamatosan minden üzleti tervnek arról kellett szólni, hogy a előző évhez képest mekkorát növekedünk, és ez tényleg egyfajta fétissé vált. Én ugyan keresztény családban születtem, de igazán megtérni 40 éves korom körül tértem meg, és akkor kezdett el a gondolkodásom uh -huh. egy kicsit más lenni. És... Akkor gondolkoztam el azon, hogy ha elfogadom én keresztényként, hogy egy teremtett világban vagyok benne, és a teremtett világnak is vannak korlátai. A fák sem nőnek, az égig uh -huh. növekednek, aztán uh -huh. elpusztulnak, és jön helyettük az új, akkor valószínűleg az üzleti világ se lehet olyan, hogy állandóan csak növekedem. És most már ugye ezt feszegetik. Nagyon Különösen, még óta. hogyha azt, azt érzékeljük, hogy közben a világ egyes tájain pedig <höhem> írtózatos mondjuk ö, szegénység, vagy kizsákmányolás ö, sőt, ö, jön létre, sőt. vagy a természetnek óriási pusztítása, Én, igen, igen, ugye? Igen. Sőt, még a fejlett országokban mi is kihetetlen mértékben nő a gazdagok és a szegénység. De hát mondjuk Magyarország, mint egy ilyen köztes terület, de mi is érezzük ezt, hogy néha tényleg ilyen gyarmati, hogy mondjam, sorban érezhetik magukat az emberek, akinek csak mondjuk össze kell szerelni valamiket, de másra nem jók, csak arra, hogy fogyasztanak, meg összeszereljenek, de jó, mondjuk nagyon leegyszerűsítem persze ezzel a képletet, mert nyilván a dolog nem ennyiből áll. Ez uh, teljesen így van itt a fogyasztás kapcsán, van egy aranyos kis történet, amikor Ford ugye volt az, aki a első, uh, aki a uh, szerelő szallagot tudja összerakta, és örült, hogy jó pár munkásától meg tud szabadulni. De sokkal e, több fizetést is adott utána. Adott Tehát akkor ez is, rendkívül pozitív. De utána megtön. mondták, hogy akiktól megszabadultál, azok viszont nem fogják tudni megvenni a te Aha. autódat. Tehát, hogy ugye ez akár vissza is nyalhat a Ma pedig jönnek a robot. És ma robot meg tüzellás, ugye a mesterséges intelligencia, és akkor most a mesterséges, egy egész félelmetes dolgot hallottam, hogy tíz év múlva jogászokra nem lesz szükség, mert hogy a komputerek egy csomó jogi munkát el fognak tudni végezni. Orvosokra lesz, alig, alig lesz szükség, vagy másfajta orvosokra lesz szükség. Igen, igen. tehát egészen igen. félelmetes dimenzió. Ebből annak. nagyon szörnyű dolgok lehetnek, mert ugye igen. az az orvos, amely gép, az nem fogja tudni megalani a betegnek, hogy mi a baja tulajdonképpen, csak igen. analizál, analizál, és a, a, a gép karjaikhoz fog igen. meghalni az ember a végén. Ma éppen uh -huh. ma, déle, ma délelőtt... Vagy élő haladként fogját uh -huh. nyolc szerezni. Ma délelőtt voltam uh -huh. a Tudományos Akadémiának van egy tudásmenedzsment munkabizottsága, és ennek van egy műhely munkasorozata, és a, a, ma nagyon őszintén beszélgettünk erről, pont a mesterséges intelligencia, robotok, és, és csupa ezzel a területhez hozzáértő ember volt, és őszintén mondtuk, hogy itt most tanulunk egymástól, uh -huh. és hogy jött egy, egy, egy probléma, és a többiek mondták rögtön, hogy de ez milyen jogi problémákat, ez milyen, milyen. etikai problémákat, milyen társadalmi problémákat. Megjelent az, hogy akarunk-e ilyen világban élni. Uh -huh. És az, a, hogy, hogy ezekkel az emberekkel vagy egy részével, ez, ez most szakmai kör volt, találkozunk a rendezvényeinken is, uh -huh. és ott tudjuk folytatni a beszélgetéseket. Ezt szerettem volna mondani, hogy össze, nagyon össze szerve, összetudnak az életünk különböző területei kapcsolódni. már azt tartjuk egy óriási problémának, hogy sok keresztény az a vasárnap elmegyek a nem, misébre, Isten valahova, és mások, ki hirdetik is, hétfő más serkölcs van. Igen, igen, igen. Ez, ez, Csak ez, ez... a templomban hív. Sőt, még van egy ilyen több köbbek buta mondás is, hogy hinni a templomba kell. Igen, igen. Ami, igen. ami hát egy eltorzítása nyilván a dolgoknak. De, De sajnos ez egy, egy kvázi közmondás. Igen, igen. Egyébként uh -huh. örülök, hogy ez a téma fölkerült, ez a mesterséges intelligencia mert pont épp most gondolkozunk az hogy jövő tavaszra uh -huh. kevében összehozunk egy beszélgetést egy keresztény és egy uh, világi ember között a mesterséges intelligenciáról, és nézzük meg, hogy a Biblia milyen válaszokat tud erre adni, és mit uh -huh. gondol a világ jelen erről a témáról, úgyhogy uh, úgy gondolom, hogy ez egy, ez, egy, ez egy nagyon izgalmas része a mai életünknek. És hogy érzik, hogy hogy mondjam, tehát szám szerint a, a kereszténység, tudom én, egy milliárd, másfél milliárd ember a keresztény a világon. De mégis az a gyanúm, van nagy cél, lehet hogy két milliárd, de szóval sok, minden, minden negyedik, igen. vagy ö, har, ötödik, hatodik ember biztosan keresztény. Egy minden, nem is ez is keresztény Ér Valamilyen, tehát született keresztény, igen, úgy értem, igen, igen, tehát igen, felekezet van, szerint. Igen. Ö, és nem úgy értem, mint, egy, mint valakit, aki aktívan érzi, nem? nem, ahogy mondta, mondjuk vasárnapi keresztényben egyébként csak ebbe a vallásba született. Ö, tehát ezt valószínűleg a többi vallás úgy lehet mondani, hogy a lényeg, amit akarok ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy nem érzik-e magukat nagyon picinek mégis? Annak ellenére, hogy sok, tehát látszólag egy nagy tömeg van, és ami azt mondom, hogy keresztények, azt, mondja, oh, keresztény, mindenkit keresztény, mit akartok ezzel? És miközben nekem az érzésem, hogy ez végül is ez egy kis civil szervezet, aki próbálkozik valamivel, a, a egy nagyon fontos üzenetnek a további telével, de nem, mondjuk pici. Mi adja a reményt, hogy ez működni fog? Hát én a reményt azt mondanám, hogy ahogy a kereszténység kialakult, az adja a reménységünket. Amikor Jézust keresztem megfeszítették, akkor ugye nagyjából úgy állt a kereszténység, hogy egyik tanítványa ugye elárulta őt. Igen. A legkedmesebb, leg... számára a legfontosabb tanítványa akkor ugye Péter akkor ő megtagadta. Meg csak összes többi szétfutott igen. gyakorlatilag. És mégis most ugye elhangzott, hogy másfél-két milliárd keresztény <gül> hát van. Illetve hogy e, ki így 30, 30 év alatt az akkori Technológiai és közlekedési infrastruktúra mellett az akkor ismert világba elterjedt. 30 év van. Mm -hmm. De azért igen, akkor igen. nagyon súlyos üldöztetés között volt. Így van? A sokot, Így, és nem tehát. szeretik a keresztények, ha ezt mondjuk, de azt szokott segíteni a kereszténységen, amikor üldözik. Én biztos vagyok benne. Szerintem sokszor van, az, az, érzésem, az az érzésem, hogy, hogy mindenfajta őszinte spirituális törekvésnek a kádárkor sokkal jobb terepe volt sokszor, mint most. Mert hát, hogy mondják, terálat, a pálya, meg az, az ellenállás, az kell. Tehát még Az, az ember fejlődésihez is kell, igen. és az embereknek az összetartásához, igen. a közösségnek a, a nehéz igen, akkor A kiállásnak megélésre. van egy látható, tehát van egy feszültség a dologban. És van egy ára a történetnek, hogy én keresztény vagyok. Belegondunk <gül> a közelkeleten, De most irakban vagy irában, van ára, rába, Csak van azt mondja, hogy megelégedettség, mm -hmm. akkor annak is kell, hogy legyen egy ára csak esetleg a világ nem kéri olyan értelmel számon, hanem... Sőt, lehet, hogy az az ára, hogy azt mondják, hogy bolond vagy, hát mi nem keresünk inkább több pénzt. Igen, igen, igen. Na de akkor pont ez az uh -huh. ára, hogy engem a világ bolondnak néz. Pál azt mondja, hogy a világ bolondnak fog minket nézni, a keresztényeket, akik nem értik, nem ismerik a keresztet, nem hisznek a kereszt. Üzenetében azokat a világ bolondnak nézi. Úgyhogy gyakorlatilag, igen, ez a, ez, a, ez, a, ez a helyzet. De én úgy gondolom, hogy a közelmódon beszélgettem egy emberrel, aki nagyon-nagyon otthon van az evangelizációban, és ő meggyőzött engem arról, igen, verseg alapján, hogy a legfurcsább helyzetekben és a legextrémebb helyzetekben is az ember elelvetegíti Isten igéjét a magot, akkor az, az gyümölcsöt fog uh -huh. eredményezni. Még egy dolgot szeretnék, hiszen ez egy működő társaság, hogy, hogy föl lehet magukat keresni valahogy, kapcsolatba lehet lépni. Igen, a legegyszerűbb a honlapunkon keresztül, a keve.org a honlapunk, ott föl lehet iratkozni a hírlevelünkre, különböző kiadványainkra, és ott értesülni lehet a rendezvényeinkről. Amik általán szabadon A Teljesen szabadon látogatható, csak regisztrálni kell. Valami mm. fizetős az tehát amikor, kölcsön, minden, amikor tudom, egy vacsorát adunk, vagy igen, valami igen, ilyesmi. Igen, egy, igen. De vannak reggeli rendezvényeink, ahol mindenki a saját reggelét kifizet és ennyibe kerül egy kávéházba tulajdonképpen. Uh, úgyhogy uh, én úgy gondolom, hogy ha valaki érdeklődik utánunk, akkor menjen föl a keve.org honlapra, és ott uh, minden információt megtalál rólunk. Ugyanis leárt az idők, hogy belém szúrult kérdéséget, majd egy másik alkalommal tartogatjuk. Meg a belém válaszokat is. És a is, Tomka, János és Szalai Zsolt voltak a Keve társaságtól. Ma a vendégeink egy hét múlva is lesz demokrácia, most Péterfi Ferencsel, bencének megköszönjük a segítséget, hogy beugrott, és minden jót mindenkinek. Köszönjük, köszönjük szépen! szépen.